برات استهلال دته وي چې قابل سره کې خبره کوي نو دا لوبه خبره دا اینه مطلب بیان ده لکه قابل سره د چانه پیسې واړې یا کتاب واړې نو هغه دا وایي یاره سره تاسو خسران ده الله فضل تاسو څخه محروم نه دي او دا د علا په پرلهزه کې چې د شيخوان توري راځي دا رنجے قابل سره امداق واړې ناراحي وایره دي یو تاسو چې خپل تاسو لا اخلاص او قوت درکړې یمته د کمزوري اندات کې دا قابل شې نه خاله داغه خبره چې کای نوغه خبره ما ساتي مزونځه ته وایي پاره بای کې برات استهلال داغه قران لفظ التقو ذکر کای یوو صورت ال عمران ختم شو پدی التقو نو ځکه التقو را بل التقو ما ساتي احکام دي زه ظلم نکوي د الله نه ورګي ايمانوالو اي خلقو يريږي در په اغنا چې پیداکري دیو جنس نفسين يوجنس ابا دي وي د خورينه زکه هغه خورې چې د ادم نه دياتي جو غين هواوه پیداکري وي دنه دی جوړد خورې کړې دي داورنا دا. شریر اقده مطلب سره اي خلقو يو جسم يي نو چې يو جسم يي نې د جېسم یاول اس بل اس وای ا په خپل او رګې د الله غضاب نه چې ورته نو کوئی پوهسه د الله هغه نه کېول ته د پردہ کا کوئی او رګې د پری کولو د کولواله وال ارهام مفول د فال مهذوفات ذکر جمهور مزد د دې چې اتف مجور کې نوبې براره د سالو نبی وبل ارهام پکارو وچبیر انڑنہ دمعرمه دادر ضاغه اته فنه ل والارحم جان ته کلان دے لفعل محذوفہ ابن مالک پر خلاف کوئی ولی صحیح دی لازم من استذاتا فنظم و نصب صحیح المثبتا اوی دیادر جاز ضروری نه را یقینا الله پتاوت دین گبان دته برات استلال اوسه کم شروع کو وای ک یتیمان ان تام ان لدی اماق ل پد پا پاک الله رض نو دا مال پدا بانده خبیص دے دا یتیم مال تالا خبیص دے نو تا پاک خبیص دے نو خبیصو لے اخلے یار اشتیاو آیا خاتی کی کورت راڑی نو سر آڑی و خبیصا خبیص دے او کور داوز خبیص دے کنے دے خبیص چاہتا ہوئی که خبیص خوش کانا یار ازا نو امتیز غاچی خبیص دے او اخدایت سوایور تھا دغه خبره تکولې سي وایي واست ته غو کبيس او قاتګنه دغه ټوله مردي او ای دغه کبيس زیه تاسو غو کبيس ته له قران وایي ماغلې پا بدنيا په بازار په پاکه کې الله درکړلې غټې امو خو یې ملنک دلی علماء نو سره اعلانونه نه ما آلې مو خو یې ملوي زمات دایمالوسرا سمنن چېرله مال پکې غاډ کې چایلې ګور راوړیدا او نو ګور پکې چورिले لا تا ګورو امالوم السلام علیکم مخری معلومې دیت کول دی مالوسرا د اسنته دغه معلومه انه کان اوبن کبیره دا چې د ګناذ له لوی جرم ته دا دې رجیم خوب اصل کې هغه ګناه تا وای چې سړی ذلیلکۍ اپټی په آزاد کې کتا دا چای اوس په لیدل دا ګوري رس خاطه اپداګه په سو دي چای واغستا نو تر خبيسې اته مجرم هدا وای یی رجیم مجرمانه په قضاشي نت می کړه د خبيس په څې چې په پر کې پرښې الله اکبر د جانی موسټنلار خوای هغه ته وې ګناه کې دی هغه پټشه شرمیده لري نت می کړی ګناه کې پټشه شرمیده لري الخبيس الله او د داستان موږ ته وې بدې تیپې موسکی کې نژبا څه خبرې خبيس وسی موسکی د خر په سپه اګه دیم حکم چې انصاف نو کوئی پېتیمانه نو جنو کوکه نو پني کاو کوي اواخ ده ما عبارت صفات نه لري دانچه من ز غیر ذلول قوله ردی بعد چې پسندیتاو غو په دونا دوه دوه دې دې سلور دا ځکه کوړا باینه پویږي نوای جامه پکاره او ته دې مشتقاتن خبر ده عربی جان الرجال مسنا مسنا زي سمانه دولس سروغل نه دروازه ته جدن کېده نیسنه نیسنه دا مشتقات دي جا ني غجار مسنا مسنا یعنی سین سین او ینه دره ده نو نو ورس په درم ورس را نو اسن 90000 جن را دي کېره پني پسندی تا او دا دغه دنا مسنا وسلوه سره با مولانو مغل کې کړه په ملک بچان نو مولانو ولدا اله کروا چنه روا دو, درے دو درے و دا صلاح درې دوا درې پنځه ورباش لرنه ابادو له دا هیله جوړ کړو چې نه دو په درې کې ونش پږم ا شپږ په سلورو کې وو نو سړی یې د مشر مله کتاب دې داغه خيري صفحه کې لیکي کله سړی اجد پنځه مخزه ته شر ناګه کول شي نغوی ا اله اذا چې کله سرور خود کما مشره خځي زغینه وی جایه تو غالي وکاله اجازه تر نور خود تعالی لا اله الا الله بېشماره او دا مثال عام مخالف وته نه لپکار دغه خواش و مراد تعالی ده دا د پښتنو هغه مشربل دي کی موتبر دا د کتاب دې د کتاب اخري صفه کې کی ان شاء الله دا کتاب دمتا توخیم ته دای کتاب دی وره تاسو دې په نیا زیادي چیرې دا دې لو عالم وای دا دا امر داس پليته ان شرم نورځي کتاب به لیکو حرمت به لیکو دای نه چې رسو قومه په مالا نه توي زما می شغله کارو خدای کتاب کې نور کو فیات کی دا نور فقې کې دي له باد او کفریا ته ماذ الله جاي دا سفریات دي دا خود د وطن مشرانو دیاني مقتدا دا مقتدا څه دی و ادا لومله اعلانتي لومله چاره حق پر اس قاتل او دا غي ګوري بیزته کړیو فنکو માતા ورکوم نن نه سای د خودنا دوتو درې درې نو کرےږي چې انصاف نشي کوله کمزورې نو کافی دی او فوايده تن فاکبيك فوايده تن ته دوه خپله ترنه انصاف نشي کولین به یو کا چې ویله په موټي کور کې بلل نه ورکیه ویله کله یا نه دیو جن حدیث کرا دي چې دوه خود جسم قیمت کې وني موچی زه کله ظلم کړو په دنیا کې اکه چې هرې نیشه کولې انصاف نشه کولې ماکه مالک شي لاسونه تاسو وینځیو کا خیر دی په بای واخله دا طریقہ قریب دی چې زه ته بنو کوې الله تعالو اول دایتي دی یعنی سمانه چې انصاف نشه کولې نه ظلم زایته ولې نه دیکي دا دې خدای خراب الله تعالو چې زه ته نو چې ځا انصاف وکړ ولې وکیتو ده او پکار داري دامن دی الله تعالی او علم اعلان تم وای الله تعالی چې نه وړي ځهات نه او ته تعالی دعایان نه دي چې ار کلا ته ځو خود نفقه پیدا کولې نو دا قریبت نسباب د ځو خود د اولاد څخه نفقه پیدا کی نو اولاد دې ډېرې سبا دا غیب پر اورشنشک ہوئے ذالکہ دا طریقہ ادنا قریبہ دا چنبشی ہے ایلدار اولاد بدکن اللہ تعولو زیادہ بنکے اللہ تعولو حق نہ بناؤلے اللہ تعولو چاہ ایلدار نشے سلطورہ خدکے چیز بابیا دا بچوں حفاظنشک ہوئے اور کئی قدوتا دیم قانون مړوله دې په خوشاله په خوشاله بغیر د جګړنه فاینتبنه نو کچه پسند کی دغه دې تاسو پسند کی خیرتن اچاره تا مال دا کال راګړه هغه واخل په دې د দোকান وکړه پدې کولبا واخل نو خوی دلارا حنی اند تهنین لري تانی مو بالکای ته وای مبارز دې مری اند دې ہنی ام مریا مبارک دی شاہ تعلیٰ پر خوشاہ تبنا لکن کدی پسند کا تاثر ہوتا ہنی ام مریا مبارک دی شاہ ولا تو امور کو بیوقوفان ہوتا محلوم دی دی آمارونا چی گرزول دی خواہ تاثر ہوتا ذمہ داری حفاظت تابانې فرضی دي مال قصا تا متاغله ورکه چې هغه زربا کی ورذ کوم اغراق ولکو دی تا په دې مال کې اجمو ورکو او اوایې چې به چې دا ستا مال له قصې نذر کوم ته پويګنه خراب بې کې ازمای شو کې دي تیمانانو تورځید بلوختار نو کومندو تاسو دې اصلاح انستم دا چیرہ تا باکی قابل لیمال بنا خرابی نور کئی دیتا مالونا امو قیب مالونا دی دی زر زر دیر دیر اصرافا زیاد زیاد علواء پاکے چرک پاکے و بیدارا زر زر اصرافا پا مانا دا مصرفین و بیدارا پا مبادرین یو سارمی کیا اسکلہ پاکی پراتا ما ورپسی پر نشتاو کرا پاکے گئے بیا دا غرمی وقت پاکے الوا چرک بیا ما سفین یل یتیم مال زرزر خوی چه سبب ده لوی گران به یخی مخوی مال لوی دی, دی زرزر ډېر ډېر زرزر آی یک بارو لوی بشی دی لوی بشی نماند په ما لخنی ا څوکې به پروا کسب نا په مال دی تیم کې غنیمانا مالدار نه ده غنیمانا به پروا اجا تینشته ا څوک نیاتمن زمو کې دې تا نو ځان دې بچی لري برخی غوستونه چې هغه تاسو دې شي بګوانه لري کان فقیرن اواس چې محتاج او کسپ تا فقیر ناچار او تنه وي فقیر معنی یعنی دې زمیداری ته محتاج ا دې تیم زمو کې یو کولا نو دیخری بالمعروف دا عمل کیسنګ ته صحیح چې پدې پدې وکړي نیمه اخلي درې ماخلی دلته غنی او فقیر په معنا لو غویسره دی اغه معنا دی کلی چې ورکو تاسو یې اتمانه تمارونه भगवान ورته پده او ده په الله ناک اورا ورته صاحب کئ په زم قانونه پارا د سړو برخره دا معنی نه چې پریزم اور پلار خپلوان خپلوان زامانی ني ترونه زامانی ني ا په پارا د خړو برخره دا معنی نه چې پریدي مور پلار خپلوان ده دل کله ویو د یو برګه پاتشي نه ای که ضروري سلام براخه مقرر شي نصیبا براخدا براخه مقرر شي سمانا د ارجا حقوق منې د نر او د کدي حقوق منې چې جګړه پیدا نې شي رزق ومل کې جګړه دینه پیدا کیږي ويدا حضرا اکل چا دي شي وېشتا پهلواني ديمانان او نور کې ديتا د دی مالنه <وائی تمن آخوا> دے. او ايت نه دا ایت منسوخ دي ابتداء کې حکم وو چې کله تقسیم د میراث کیږي او جذان را لاله امور طارال له او جذان لار اتمانا دار نو هغه له سر نص شي کله حصے مقرر شین دا ایت منسوخ شو موږ ای دا منسوخ نه دي موږ دوه مراد ده وارسان اول تا ما اځه تفسیری ده زکه یې تین چره لایق د رحمدي بڑے ټول کې نومانه دا شو کلا چې اجر شو ایشتا اول القربا میراث والا یعنی ایتامان او مسکینان دا په زکه خاص کړل تر رحم کله چې حقدار شو پوهیسته هاجر حقدار شو سره مرش او دا په مال کې حقدار پاتې شو کلاچه اقدار شو پیش کې وارثان یعنی یتیمانان او مسکینان نور کې دیتا د غینان سمج دا موځ دا یی چنده دا مسکین دي له خمانو نشي ګټل نه ور قوم معنا د عادت دا مسکین بچ ولور قبا وارثان اول یتامه اته تفسیری یعنی یتیمانان دی پکې اداه ذکر کول ترحم یعنی نور رنگ ورته او تین بارہ خیال کو چدا ونو چې دی پوی گنا دلک معمول شی ورتم او ای دیتو نه ښا چې بکیه څنګه دا مال د پلاړه د پازیشو نو دا خرابو ما چې استانم پازیشی ستو لا ات قولا معروفن و نه ښا افرض کو من من نہ دا شو بل معنا کلا چې ثابت شو پويش کې حق له پولوانو اځيتي مانانو يا نيتي مانانو مسكينانو نفرقو منها و خورا مشر ميراث نه ويشي زکه وايي چې اسنه زما په بلاق فرضي زنه شمه شله نو جنې ایشنه یتیم او مسكين کې په روح کې دناي بدلوګمې نه اړای د فرات ورته ا قولا ما و فن دا ورتاه چې ها دا شل روپاي واخل لا او چه کل اویشو نو بیا وزرنمون شلاخنو واپس او غب اویشو قول محروفاً با معنی دا چی چونکه ستا لاستش ده اوزر تقسیم نو کم نوانده اصر روپای ده سر و آخلا نو چه کل اویش اوکو نو ستا ده مالنم اصر روپای واقنو او غب اویشو چی لکا حضیث عبدالله بن زبیر کرازی چه عبدالله وی بغاری کی حضیث ده چه زمان پلاس ځای ځنګ جوړې نمازای بچیا نن بظالم یا مظلوم دي ا زمينم چې زم عمر شم نو کوم عمر شم نو په ما قرضه ثنو خیال کوچه زم ما غم دایې چې ما قرضازات کلاس کی یو سات چې تېر زم ما پلا ما ته وي شاعت زم ما ما لګي او زم زما قرضه دی ری نو کوم محتاج فين زم ما دوست وای زبير دوسا قرضه ایدار عبداللہ و ای زمان پرار مرشن ہاں زم زب کتشم کی دوست سے سوگ دے کہ دور لپے برا کئی رزہ حیرانم زمان پرار ماتا ہوئے کہ عبداللہ دوست خواہ دے کہ کلن آچار و کنگزش شوئے نوائی ایدق زبیر دوست آئی پر دو, دو تقردین اخلاص کا عبداللہ و ای زمان پرار مرشن زمان یا سو کورا پاتی شو اصل غنظم او ما کوم زما په پلار قرضاو سړي ديشل کوي په ناغان پور کې دا او فلق بناتو ما دا وایي چې قرضار اتا نو زه تان شم نماز شپه جواب کړی قرآن ته زما په پلار ذوسو جواب قرضادار وکي نو د غابز مقدم په غلیمات کې اورو سې دا ما ټوک را افاګي مخرسو کوم قرض او اخلاص شو ټوله د عبد الله صلور او دا څه دا منو. او زمما زممون اغم زمما درونو همزوري دا به څوک څه کړي سلوخ زاولا نو دای شور جوړ کړي الګ مالوی شه مای کنه زه چې وام سلور کالا چې کیا په زبر قرضې نو غدي راشي نو ما پاره فات چې غواله چې چا قرضه په عبد الله وړاندې شي ورکم نو چې سلور کالا تیر شو څوک پیدا نشو هنمہ اگېته راځي چې وکړو نو سلو کال اړېدنو کو فرض کوو زمانه اگېله ورکوله چې یو چې کلمې نه شوګول تاسو نه مې نو سلو کال پس تقسیم وشل نو دقدې اتم راسی عذاب زبر سلو خزې نو د یوه خزې 1200 روپے راسی نو اتم اورښوا چې دې ری 1200 لګې زکاتمه سلو ځای شه ده د قرض اتمی 3000 اتصالح لک روپایشه اتصالح لک روپای د قرض شوی ادا 1600 زکار ویل چې قرضه ادا کئ نو درېم حسابو فطران باندې ویشي دا سر سینوي شې نو سر سین کې اتمی څه نو ټول مال ورسور دا حدیث د مشکلات نه مخالې کرا دی حافظ ابن اجر کرمانی ټول شوراو نه جوړ کړي سو کومه سپږ نوی زرا په ګلطی ده سو کومه سلو په ګلطی ده موږ وایي او په څه غلطی نشته دا چې سب بعدينه پيګلي فاتل باجين نه جوړ کړي جرماني نه جوړ کړي اني مل نه جوړ کړي او سلاني مل یو شارين نه جوړ کړي نو حضرت سره دا جوړ کړي او پای صاحب سره ټیک یو په څه ب کې فرق ني نو فرد قوم چويش کینا دهغه ورما قرضار شته نو دي تیمانه نو تا ور کوي وقولون قول ماروفا اوای دی تا ویناخه چې بچیا ان چې کلم شو نو دا روپای می چې درکې دا بو اپاسات او دا به وی شو تا وکی صحیح کسان چې فی مالو ایتمانانو پزورم نو یقینا فی خېفت او ور ادن بشورتا حدیث کرا دی دی مال چې خپلینه فهمه چې هغه د یوهن مګو دا مال په لنبۍ او مخلوق د قیمت به تختی دا نه وره هغه خپلینه لنبۍ دي یو سيكم شپګم حکم مال او شی او په هغه هیڅ وی شي کوم الله مقرره دي حکم کوي الله تعالی او صاحب پر وړ اولاد کې نرلات وای سي دي زنانو انکو چوي زنانو پاسه دته نو دایده دو دردیو دی سلو سامات رک نر اولادی ویشتی اتجی نکائی پادشوی نو که دو یا دو دو پاسی نو دو ایسی دردیوی شوی درمیسی درساباوشا او پا را دا هره و دینا پا گمرا دا شنا چپری دی ولی باوی مور اپلاد لیا پا گمرا داوی ماننا چپری دیو پیچروی دلوالاد کنی دی سری لیوالاد از امرش اپنی بیاسورو دلر امور اپلار نمور بواہری در امور اپلار لدئیسے کچری دلر امور اپلار لدئیسے پس طور پس اوسیتنا چی وسیتی کری پدی یا کردئی مشرعان اوزامن تا سنو پوئی گئی کمی او تا سنو دیتے دیتے نوکرائی مقررتیا اوزرا تا سنو پوئی دیتی نو مقررتیا فریضت من اللہ مقررتیا اوکر مقررتیا الله الله په حکمت والا ا تاسو نه نیندغه مارلې چې پری دې خزه خزه او ځاده مالو پلان نه راو یا قانون نه غسه مارکی نو قانون مې نه مقلي کني دې خدونو والا ا دې خدونو والا یا نه دی قانون نه دبنه او قانون نه پاز شرط نو تاسو نه سره رمات دا چې نه چې پری دې خزه پتو شه اتنه کېو شه یا کړی اول وسیت باندې کېږي ا قرضه پیراواله او خود له اصلو مې هغه مې نه چې پری دې تاسو کني تاسو راواله یا دې څه نه یا دې بل نه نو چې ری تاسو راواله ولد نو خود را تمه هغه چې نه چې پری دې تاسو پس نو صحت نه چور شه کړی شوې په یا قرضای لومبه به داخلا شي اګه چې او سره چې پېميرا سوې شو یو رسو صفات تسړې دي او ان کان مالو رجلو رسو که مال دیو سوڑی دازه پاتیشه چاگه کلالاو نو صفت تا مال دیشه کلالا دیتاوائی چنه برسوکی انا کتیسوکی نو آغا سوچتے چه دیتے پیدا دی پلاع دی کورنی که نو دن پیلا سوچتے زیو نسے کواسے دیتا من میراتیوائی عربائی کرتا کلالاوائی یو سوڑی مرش کلالا یا مال پاتی کلالا یا خودوا عدل رورور یا خور نو هر ولدی پیغام نو کچری ګن د دېنا دې صدا دی پدې مکه په څو وخت نه چوشه کړی شي پدې یا کړی غیر مزار ما قبر سره نه لګی دا غیر مزار لکه څنګه چې شرطه بقای کې ما به ټولو سره لګی کونو غیر مزار شې نيځګر مار پدې ټولو کې کونو غیر مزار فللا حق ورکا په خپل حق ورکا ریتم مال بچکا دا ټول صحیح کا ټول ګرمزار شی نيجه ګرمار دا حقوق به ډیر پر بیان کړل به ډیر زړه چې تاسو جگره نشي مامله صاف وکي چې شی نيجه اصلاح معاشره په دې سره جنگ یې دل دانه چې تښ توحید زده کړ مسلمان شو، نه ده د ده کولنا بعد چه اصطاب معملم صحیح خبره دی مرشتی آئی چه بین امیلن او بین دا راستا اشلائی دعا اللط ده ما سبقا احکامو یو حکم خذ الا اعتمانان لما الورکا حکم خذ قاقه صفتو دا چه تا تا پسندوی درهم حکم دا خود مالو ورکا سلام حکم بي مال مسپارہ بي زم حکم خپل حساب اخلا pkg حکم هيسه مقررې اكو نو مزار دا ما قبر سره ورغ دا تم نهي چې جګړنه پیای کیږي شین جګړمار دا حکم دې دل lana دا فرض حکم د خوایې وصیت هغه خبره ته چې سره په اخري عمر کې کوي او هغه مضبوط خبره ده د خدای د فرایضونو د محکماتو او د قانون دی چې حقوق د مخلوقات بهر کوي الله پوره ببربار او حليم دی دنیا کې بزګه ګونی کې خو اخر کې به دکل کوي شي او دا حکم وصیته من الله هغه حکم چې خدای ورته خپل وصیت ویل دی هغه سچ دی چې تیم عدل تیم مخلوق وسقاتی تعلقای پغاتاله فیصله منی فیصله وکره او ته زیاده او دوان که په میراث کې نو تا واخلا اور څه خبر دی ومنلغه هغه اتلا مضبوطه فیصله د اقیم الصلاه وصیت من الله نه دی ویله اتو زکات وصیت من الله نه دی ویله حقوق مخلوقات بیان تر نو وصیه وصیت من الله ته چې ګوردا دا د فای حکم دی په دې کې یو سره چې د پلا ورثه د وصیت باطل کړي هغه تاسو یې هغه ترامینوي نو چې یو سره دا لا وصیت خرابوي مسلمان دی خوای حکم کړی وصیت تر هغه مړی تر مطلب دا, دا مضبوطه خبره داغه مضبوطه خبره چیرونه نه یې نو د اخره وصیت باطل نکړه هغه د دائرې دا دا د اسقات کې کیږي لاشې سی دا هغه د دې تی مال خري د به کفر میراث کوي حقوق نور کوي نو د د خپل خلاف نه دي توایدم وحدت به قران عمران کې توحید بیان کړو خپل ته هغه احکام بیان کړو چې هغه رنګ د توحید کوي چې تا کې دا احکام نه نو تا کې ایمان کمزای دي توحید کمزای دي الله دې په بربان غهپوري دا الله دي آ رسول جون منی د الله حضرت مجنبی کی جنت ته روان وی دا غنه ولی همیشه وی پدې اداه کامیاب وی لوي دا دا ناپولی واچلې نته چې تی مال خو خدای الله کول دې ما را کړا اوی روان دې افری آ سو چې نا فرمانیو کی دا الله حضرت پیغمبر خپل وړو لا د الله د پولی نا وصیت مات کړ دنه بکې دره را ورتا همیشه وی پدې کې دلته دا فارم کې ذریدا ځا بور کی سره بمورشی دې ماخام ماهمه پوخی دې می څو پخې انکار څو پخې آبا اطمینانی اعظم لیان بلاد بسم الله الرحمن الرحیم ما وخی زمون چمکه آبا دې پوسی ګوره تبم راضی یعقایم دې برې اطمینان مر سم کوم وې دې سپیلور ولیم کرانل کې غم خې دې سره پادې یعرمه داب سو زه فلار اټلم ماقام نه پاس مليانم زه هران کې خوایە سه وکم مایاس ان اي سواس سوا السبيل خوایە زمام زکه هدايت واکه زوم په جواب نو پګم چې زه وسګم که نو خرم نو کوکه جن جوړيږي اګه خرم نو حرام خرم چه ناسې پیندتا ایتیمانانه لکان زاله یو د یو کار یو د پیندوب ماشمان ماشمانو ليو سپې ورکه د پلار شوم اوخرهې پریګ دی کړي چې ملان دغه پاره ووکړي هم من کینا سې ما دنه بوتل ماریه بایمه نه مې دا بچې بار راوول چې دا وسادان ته دعا وکړي چې دای لودایو خو دې په سارې لاس وې دعا ورته وکړي وې او بچې خدي وي انه کودريږي چې وسادان له دواو چې دا ته جوړوي کړم مه تا وای دنه کېته جوړا لري دې لورې نو خابتې او دا نکنه استه مليان ناشتي ما ته بسم الله کوي ما ښه ما شروعا بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما ان ما ياكلون في بطونهم نارا وسيسلون سعيرا مليان الله سنوي یتیم مال خو ما پټیبا اسا تیمانته مې درپای با راي شي یو ډوړی خورا امولیان خوصنو خرید ما ای بای راشا روڑای او خرایشوا لوشنو بشتکا مای دعاو کئی دعاو اگی لاس پورتا کلو مای دعاو کئی تا زیسپیزی بی بکردی تا دعاو کم ما زمان مور پراکلای او با خیر مای خیر کئی زمان کور اداغی نیزدهو کلوکی تیورو پداو رالا بچیه نمائی ها امولیان خوصنو خرید نو خرا تشپوٹی خللی دین یا پایمه زویلشم زاس نه لازم ديسه بلای کې چرګان لوګانې اوګې داته شرک وبوم سکه په ځوټي وټي وفو او زه خدای ظلم وکوي سپید روبم که بیا مې ولې ټیوار کړم ان مې غواړ خیرات बने کې خصه خیراتو کوه څنګه ما خیرات چکه پدې ایمانانو چې د یوخري نه دالو خیرات یا خو مې سپید روبم که ټیې ما که زه وځم ته نه کومانهې چوته وګورم زه بس اړه دې تاسو ریږي نو ما بسم الله و آیت شریف لو ما پرښتکه قسم یې دي او بسم الله می آیت شریف می دا عمل ته بېمان عمل ته ظاهر به یو سره اغلا کوي دا که کوي ودا کوي او دې عمل کې دا کې اغلا کوي <سلام> او دانوې چولې تیم په مال دا کپې اوتې دا دا کوانټري چې د لاورس دوز دې کې بقف چرا داره غلم دې ویویم ځان سره بلکړې دا چې د لاورس دوز دې کې کف چرا داره غلم دې ځان ته سپین سپین دې وکې ادا ټوخې کې ټوخیم <خصف> کې اپه اوچت پسې ګوي ما ته وروځ ساتيان وي تا غو نس خاط مسله و دا رانو نشین بندو دے مېزه خدانون کې بندے کم نو سره کې مې سر بدل کتا کم نیک نه بونو غوري او جیمی کې وستا سلاس پلي کې دا تبم دربان دی. دا ذور بم شرم بندول د خای کار دې مې وایې بلکې منه یې په نمني هو سر بدل زکتا کوم او دربم شرموم چې لاس کې به جیوي کې بلاز فري کې وس خاطيان توبو سر एकदा ده او لاس پلی ما زما خدا غا کارو نه زه زما خدا طالب کارو کړه وړه په را پره پاس اید ار سیته واغستم نو غور ته ما د خپلن مخې دیستو خو کارو کی ویسه کار دې ما په خینو واغره جامې مزرانه قضا کیږي نو ما پسو ديږي دې مزرکو زه جامې زمو پلي تھیه په بولې جامو کیږي فقې مسله ده یو بو نيشته دې تمونکی دې تمم څنګه په بس په دې خپل ازرا کې خبر او پمخ په دې بچي دې بګیرته هغه مخ یې چې مونږ یو کو نو دوه کول چې خدای زم ما خدا کارو چې ما درته کته وردل اوس باخه نشتا کار دي دا د اقان په جړایشو ما نه ورکو همګم درته طالبان زم ما خدا کارو ان چې ځخاتې سر کته کړ الله اس کې فلي را لې اوس بچي دل الله کارو ته پریږه لري پیږي زما خدغه کارو زما خدغه کارو چې باباته سر کته کو هنمو ولا سرونیسته چې نه ښکته تب بندای بندا تب مه سر کته کو ما ته ورزیدنه کړې چې تا څوک ما زما خدا کارو چې غړیه غنم با مې غانو وړدنه با چا غانو او بشه شملي او مخامق کړه تبا باچا بے آوازه ته کاره اته نو څه کی وڑاړې نو زمما دا کارو چې ما ول په یم سره پیڑا ور کړه انو ما دا غنمو غړونه بچړی اوس پله کوي او باچا مې دې مرانې نشي کنه بده دن نا انا را بار کځما نور څه کردې دا ما غوډه قادر بابا کارو زموږ کلی کې او قاری قادر بابا انو د ایسم کې دا غر کې دې ایسم څه کې مونی موسم کې باله و راته کو کې اور نوها کوک با دی که قلعه او ما خام باشن را اخلاف باشن پا دی که او وقتی دا اکثر خلکو دروازی د کور نوی نو خلکو با خران را چو نو چه را اخلاف باشن کتری بے تفتول ما شمان بے نو خلکو به ما خام چلو کو کوک را غلی دے من دے و ما شمان بار مقری دی کادر باوا اخ کاری کادر باوای زب کوک نیسن کال باوای کوک نو هغه به تیر سره جوړ ک سره دا وای ته چيتي غارته نو ا سره به جوړ کړم یو طرف ته به رسایو جوړه بل طرف به یو طرفه بل طرفه او ځان سره به دیو غاسته لاتین او صوباړ د لنګول لګینی چې خديږي خدای به و غاسته نو لاتین به دا څو کوپته نو دا کوپ څگی چې کوپ ته وره سي لاغف ته به تیر سره واچو او بار لکه شللن لکان وډاړو غي به یو طرف نیول سلوب بل طرف نیول چې تر سره به واچو نو قادر بابا ورستو شه نه کوګ نو علاوه سوبر ورسره نو تاسو پیغل ورکو چې تاسو مشان ورکو نو به چال جو بچو غږ کوي چې ګوره دراږي ټینګی کوي دوی به راخ کوي کوګ به بار نو را سایه را کوي چې کوګونی یې شه اځما په قادر بابا چارو کګان ماخام ورکلا سي ده ماشومان به تخطول اس پی به ما ورته قران بلک او سنت او سوابه مولا اخلاص کر قران مې ورته بلک او سنت او سوابه مولا اخلاص کوس پیګی تاسو پیګانه چې تا دین دي کوی دي زه یو کال کې کو خلاص یو چې یو کو خلاص څه ځین بچی نه ګرن پاتې یی غرن قر په میدان کې در تخکار شو صاف چې دا بېمانه کوک دې دا غوړې نه دي دا قاضی پټ کېولې ودل نه دارې جماعتونه کې پر اته ځانې درته مننه نکړې ما قران بلک از سنت سو باندې ولا اجازه او پوری مورته چولي دي چې تاسو یې چې ټینګوله بے خندې نو سوزی پدای واسیه تا من الله تلکا حدود الله تاسو چې مني دال رسول دنه بکې دل جنت رواني به دلان دیولې همیشبې په دې کې اداګمیا به لوي و چېنا فرمانیوې د الله د پېغمبر اوواړی قدم د پول دا لا نه نو دن نه بهې ورته ېشب په د ل را ع به اذا غون کې ذریل ویل لري دپاره دغ چا چې د تیممالي او غور ته دنه کې سزا پهوررکې ما ته تو یوتې ستا ملګې چې د سرړې مړ به خلاص د درر ما زه چې مړم تااس بهړ شي تاې مراب مرګ عضو ہے چې شادمانی نه است کې زندګانی م نه نه سجاویدانی نه است دا مې خبره کړی خبردار چې پاره میرا نه نفرې استن بدر تفضلم کهش ني آیاو خد او کړو په څړي چې دماسره په ثي لیکريلا مجستریټ ورته یوازې کو بل تنو وینه یوازې وې خا یوازې ویاو وستن ګاډي مجستریټن را اخر ته دې کتاب راوچو یګه وتاره چې نو د برابر شو خدونه د ساتیر شن ما وی تا کې تر واجو ته دی وې همار ته مې خوې خوې غستانه په خدوم تر بران نه کی پکې ګتا ز م نه تا واجو نه دا سړې نه پارم پارم به نو ارځي کی چې ستاسو کې لري چې تاسو غوښته په انټرنیټ دی ته ا ته قرآن ما ما تا ما تا به مر بده غو بچا ما منو کې نسلو شو دا غوا غته وای چې هغه دا غیدې چنبري دا بزم رم په خپل نیټه باندې اچې س الله مقرطې دی نه و ماته را رسي خو دا زما کار دی چې زبرطار وره نه چوت پارا مینه خوې ځکه خاطره چبا کیناته مندې شغان او اوف اوف او ان بابو دې به ورتاو ما کتاه سب بابو چاو نه زبا صړې ما دا کړی دا چې تاسو به نظر نیاز د غیر الله فرې شومي بوري منته بوري د اعتمانا مال وخړې او پارا مینه نه خوې فداشته ما پسا ما پساتره نه بچوي اغلی وی ټانګي در باندې بند کړی دی ما زما خپل ټانګي خېږي اره تاو ټانګي وځهګاري زما مې خپل ټانګي شته او ان شاء الله زما چې ژوندې نه به نخري دا صد د دې وخت وګونې دا خو د مرګ او د جون کی صدا مې دا صد کال نیم کو نه دا چې دا دی او میاشته یو دورا د کال نیم کی صدا دا د جون کی صدا که مؤتدی او موشیک د نه پام پا پات نشي دا بسره ژوندۍ ځان ته موحد وای او مؤتذین په خوشالي په خپل عزت کوي او په خوشاله باغیشکو عزت کوي دا ورته مرصلي کار ده قوالاتی حفص المتهمين وم حکم اعقده چرایشی بہایت تا سن نو غوانو نشي په دیسلو زکلونا نک غوای وکړه نوې بندي کوي کورونو کې کورونو کې قید کی ترغه چمړې شي کورونو کې یاو ګرځي الله پاګې باندې لار باز خلکو کوئی ضایعت ځای کې مو وینا اوسم ده مانا نه دا یاد دا چې سابق لاو کړ کور جوړ ميو کو نو کورې بند کا چیرې اوس باران دې سرې نيشته او سرې نيشته نو که د شپې فلاي مردار کړو کړې را اکني نو ساري قضیه تپېش کا یاغه په د علاقه قانونو چلی ځکه سورته نور دینه مکه نه درشه اذانه او اذانی فجر کو لوازم می امام ته جلدا نو له انه سبیرن مراد سورته نور حکم دی دانه چ دا منسوب شه ا دتنه چرالو دی بیاته تا دون الکان فازوما نو غیله سزا ور سزا الله نه مقرر کړي د پار د تحویل چ سورته اوس نه سزا کیږي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چلوه سزا دا مخروغ لا سلارا چلانده اور بلکی ابروخی جولشی ادوار بار اخلاص کرشی تاوی کی دا قل دا مذب دیمان بونی فهم دے ذکر خدای ویچی سور سزا تانکی گنو ورکار دا صفیان قول دے لئن اوت من سبین امراتن لئن اوتن سبین از را حب و الی من ان اوت منم امر متخلي ان الحج کلی دی. کما سره امانت کې خو دي شي او یا پیغله نزان متنه بچم او کيو بیريش الکو نزانته نشم بچوله شیطان په دې کې ډېر دخل کوي دی. ديو جند فقاو یو کول له یعنی الک سره یوازې سمدا سېدل چپاتې رول حرامه کوي داینګ سفر چې محرم او قرانم صدا غير ده تابنده نوکه تووب او کله په خوادننی ونه اخ خپل عمل نه مختونه واړوي الله تو به قبلون ک میرببان یقین تو بره الله ده الله د پاه د په منه د انځ دی او کله الله د پاه ته سرلا چې په ما سته توبه قبللو د کمه من دا بتنفل عرض الله ال الله رکوهدارې یقین توبه پهنی الله هغې خلکو للا چېیکنی بې په نپئ او بیتو بوک کی فوراً من قریب فوراً ندا قسان میرا بھنی کا اللہ پدئی او دے اللہ پوہ حکمت والا انشت توبہ خلق اللہ چویک رنب بڈی حتی کہ چراغ اسباب دمار جو نوائی دے انی تبتل آن قسط و بوک کام چالامات تمر گرہ چی بیتو بوک کی بیان منظری ال آن قسط او نا قسان چمروشو او کافران دا که سانتیه ګرځې مونږ دیل آزاد دنک مرګ وخت کې کله علامات ته مرګ وی نی ابه ته وو کی بیا نه منځريږي از خاتیم الاولای منځريږي ځکه چې قبر کې دفن کی نی وای زور ته تلخین کو یا نه زور ته کډیمه کین نو پای فرشتي برابر شي تا نه متپوس کې مر رب کومه نو تلخین کوي نو قران خوای چې مرغ اسباب راغې توبنه قبل کو او د مرګ نه بعد ورته ذکرېم اخم او د حدیث غلطه معنا کوي ابن امام معنا کړ لتقینو موتاکم من حضره اللهم <سؤال> تلقین د کلمې او چاته وکي چې د علاماته مرګ را چې په دې کلمو مېږي موتاکم من من حضره الموت <سؤال> دې ادا الان <سؤال> نکوم ویلو دې سورته یونس آیت نه یو ګره حتا اذا ادرکه الغرقو کله چراغيته فرعون له ډوبه فرعون چې کله ډوبه نو فرعون وې قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل د مځونو خدای ګیم منو سورو چې ته کریمه وې چې کله قال امنت فرعون وائی آمنتو ایمانی رو انہو لا الہائل لالذی آمنت به بنو اسرائیل تو قبول شو آل آن اس وقد آسیتا وکنت من المبسدین نافرمانی دیکھڑی وا نافرمانی ایا ویران کرے وصاد دیکھو موسی ته دی دی مفسد ده موسی pore دی ټوکی کولی ان ان اوس یعنی سمانه باندې پسل کیندته फायदा شو چني دې چې ما وای اوس اوس وې دو با حکم اورتای برخه ونی ما پس اوس لوبای بابا اوز پردی مال پردی مال ما انا زمني شل रुपاي بابا ولي ولي اريم خفيپوي چا اوس پردي مال وېشي پردي مال ته ما پسي ولګوي واللذين انا كسان تمروشو وکاتنان دا كسان تي ارګري دي ملادتنك يا يلذين اتم حكم